תהלים ספר שני, מזמור מ"ב, למנצח משכיל לבני קורח. כאייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך, אלוהים. צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי, מתי אבוא ואראה פני אלוהים? הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, באמור אלי כל היום איה אלוהיך. אלה אסקרה ואשפכה עלי נפשי, כי אעבור בסך את דדם עד בית אלוהים, בקול רמנה ותודה המון חוגג. מה תשטוחי נפשי ותהמי עלי?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 איה אלוהיך, מה תשטוח אחי נפשי, ומה תהמי עלי, הוחילי לאלוהים כי עוד עודנו, ישועות פני ואלוהי.